Ви хочете сказати, що вона продалась? Харлен затнувся. Для чого такі гучні слова? В цьому сторіччі жінки не соромляться таких речей. Тут інша мораль. Дивно тільки, що вона обрала вас як партнера. Та чого не зробиш заради безсмертя. Все це зрозуміло. Харлан раптом простягнув уперед руки з розчепіреними пальцями і кинувся до Фінджі з єдиним лише бажанням – задушити його. Фінджі квапливо відступив на кілька кроків, тремтячою рукою дістав з кишені анігілятор. «Не чіпайте мене! Відійдіть!» У Харлана вистачило здорового глузду, щоб змусити себе зупинитися. Він важко дихав, волосся скуйовдилося, сорочка змокріла від поту. «Як бачите, я непогано вас вивчив», – сказав Фінджі тремтячим голосом. «Я передбачив вашу бурхливу реакцію». «Тільки підійдіть, і я розщеплю вас на атоми!» «Геть звідси!» – закричав Харлан. «Я піду. Та спершу ви вислухаєте мене. За напад на обчислювача вас можна було б розжалувати, але ми поки що утримаємося. Однак ви повинні зрозуміти, що я не брехав. Хоч би ким стала Нойс Ламбент у новій реальності, вона позбудеться своїх забобонів». Основна мета зміни – стерти ці хибні уявлення. А без них, Харлене, – в голосі його почулася неприхована злоутіха для чого потрібен такий чоловік, як ви, такій дівчині, як Нойс? Після цих слів опецькуватий обчислювач позадкував до виходу, все ще тримаючи анігілятор націленим на Харлина. Біля дверей він загаявся і додав з похмурою іронією. «Ну що ж, поки вона ваша, то навтішайтесь нею. Підтримуйте з нею любовні стосунки, можете навіть офіційно їх оформити. Але пам'ятайте, це триватиме до пори до часу. Незабаром настане зміна, і ви, Нойс, більше не побачите. Як жаль, що навіть у вічності не можна продовжити мить. Правда, Харлене?» Харлен навіть не глянув на нього. Фінджі зрештою виграв поєдинок і покинув поле бою як переможець. Харлан схилив голову і невидющим поглядом уткнувся в свої черевики. Коли він знову підвів очі, Фінджі вже не було. Скільки минуло часу відтоді, як він пішов, 5 секунд чи 15 хвилин, Харлан сказати не міг. Кілька годин Харлан немов перебував у маячні. Все, що сказав Фінджі, було правда, гірка, очевидна правда. Непомильна пам'ять професійного спостерігача щоразу повертала Харлана до його зустрічей з Нойс. Таких коротких і таких незвичайних. Вони сприймались тепер зовсім в іншому світлі. Ніякого раптового спалаху кохання в неї не було. Як він міг повірити в це? В кохання до такого чоловіка, як він? А ж, кохання не було. Пекучі сльози, сорому й каяття застилало йому очі. Як він не міг збагнути, що то був лише холодний розрахунок? Дівчисько, яке безперечно має принадливу зовнішність і геть позбавлене моральних засад, що могли б їй перешкодити скористатися своєю принадністю. І вона скористалася нею і легко домоглася свого. В її очах Ендрю Харлан не людина, він усього на всього об'єкт хибного уявлення провічних. Довгі Харленові пальці машинально погладжували корінці книг, що стояли на невеличкій полиці. Він узяв один том, і навмання розгорнув літери розпливалися в очах, бляклі ілюстрації здавалися потворними, безглуздими плямами. Для чого Фінджі потрібно було розкривати перед ним усі карти? Відверто кажучи, він не мав такого права. Спостерігач ніколи не повинен дізнатися про наслідки своїх спостережень. Такі знання могли б позбавити спостерігача його ідеальної бездушної об'єктивності. Відповідь напрошувалася сама. Ревнощі, жадоба помсти, прагнення розчавити його. Харлан задумливо погладжував пальцями розгорнену сторінку.